qua como saio do temo en No, se si era a vida <ríe> ben que nos éramos porque non queríamos ser a música ainda de bella me gusta por quanto máis de novo estivemos a inovar ai madre mia que xa no moco nos acollía a inovar eh? empezaba a tocar eh? Pois, xa temos outro convidado ao outro lado do fío telefónico Unha persoa importantísima Que é o director do, do Culturgal De, ah, de, de Ponteiro do Culturgal 2024 Don Camilo Franco Moi boa tarde, Camilo Sí Hola, que... boa tarde Hola, boa tarde Sí, está Hola Hola Bueno, hola, que, hola. que non, te, non te escoitaba ben as cuestións ah, técnicas as veces non, non responden sí. Bueno, comentaba ya todos os nosos ointes que ti eres o coordinador o jefe ou director do, do Culturgal 2024 que non é a primeira vez que tamén dirixes, pero que en realidade o, o que hai que decir os nosos ointes escoitantes galegos do Mediterráneo que é un evento importantísimo a nivel cultural que se celebra en, en Pontevedra, non? Sí, bueno, para non ser un evento importantísimo porque en realidade eh, a nosa pretensión é eh, que reúna todas as manifestaciones da cultura do país nun seu espacio durante a semana eh, por de manhã, eh, os visitantes os públicos eh, veñan vexan, digamos, eh, a variedade e amplitude, eh, a amplitude a calidade das, eh, das dos traballos, das obras de teatro das longa metraxas, dos libros, das novelas dos poemarios, da música e eh, perciban digamos esa, esa riqueza cultural eh, esa riqueza cultural contemporánea eh, a capacidade creativa que ten o cultural en Galicia e que o eh, además de sentirte, non? Porque mm, a profundidade eh, da cultura do país é eh, unha cultura que que permite disfrutar, que permite profundizar e que permite divertirse. O, un, un evento que se celebra en, en Pontevedra de, no, ha sido de cada, cada ano e eh, eh, que este ano coincide desde o día 29 de novembro hasta o 1 de decembro non? Sí efectivamente, no que a tradición de Culturgal é que se celebre pois eh, a principios de decembro ou a finais de novembro según Cade, non? É dicir, pode ser a primeira fin de semana de decembro este ano está a cabalo de dous meses, é dicir, vai dous días de novembro e un de decembro e en realidad podíamos considerar que é o primeiro fin de semana de decembro que, bueno, eh, en certo modo ven a, a significar ou, ou quere ser como un adianto do que vai ser culturalmente novidoso durante o ano seguinte, ¿no? durante 2025. E mm. un pouco tamén está aí por esa situación, es decir, eh, para que sirva de bisagra entre un ano e outro, culturalmente falando. Mm. Bueno, eh, aparte de todo o que é eh, eh, importante é eh, eh, ese, ese traballo que estáes facendo de xestión para que poidan entrar moitísimas eh, eh, actividades moitísimas cus, cus, re, cousas relacionadas coa cultura, ti comentabas non somente a poesía os libros, a literatura a, a, a, a música eh, eh, hai eh, actuacións estelares este ano tamén no? Sí bueno, pensa que nos temos eh, alrededor de 200 actividades durante tres días, eh, unha parte corresponden ao programa oficial, outra parte corresponden ás actividades que organizan eh, cada unha das entidades, empresas ou compañías que teñen eh, un stand dentro de Culturgal. Mm. Eh, este ano, entre, digamos, a, os, eh, as actividades destacadas, pois pues, temos unha una ultra que vai facer a compañía de Teatro chévere e que foi está sendo producida específicamente para Culturgal. Mm. Eh, logo vamos ter para os espectadores máis novos eh, a estreia da última montaxe de Magim Blanco con Jafafellos eh a Nena e o brilo no camiño das cores, que iso tamén vai ser unha novedad. Carai. Logo temos uh, concertos un concerto da banda Xangai, máis o grupo Pontevedes Reis uh -huh. o que lle sumamos eh, a estrela do documental Bravú 30 anos e que, que ese é o motivo que nos xunta ali uh -huh. e logo temos unha longuísima serie de actividades como por exemplo o concerto de Camaño e Ameixeiras ou de Pava que sirven tamén de celebración do décimo aniversario da creación do Punto Fantástico, Fantástico verdade comeba o, o bravo que que, que, que bueno, li, lidera a xx souto non efectivamente sí. Efectivamente. tanto no documental como no concerto sí. está sex souto e sí. o que queremos facer no cultural é un pouco durante este ano hubo distintas distintasillades alrededor dese de de 30 aniversario e nos queremos dar aí como como un punto especial non o sumar un documental. Y un concerto no mismo espacio eh, para que se bueno, para que haxa noticia para que se que, para que se celebre por un lado, tamén para que as novas eracións teñan noticia de algo que sucedeu 30 anos e que culturalmente e musicalmente foi moi importante para Galicia Claro, claro, claro Unha posta en valor non somente daquela reivindicación, sino tamén de eh, a mm, aproximar cada vez máis o galego a todos os galegos, en realidade, non? Claro, claro, bueno, hai un algo que a veces no cultura xa nin xiquera comentamos por, sí. porque nos parece obvio, pero eh, digamos que a base cultural eh, de Galicia ten que ver co seu idioma, claro. obviamente, e sí, sí, sí. entonces a veces nos xa estamos tan metidos na no uso e damos por feito cousas que a veces igual o público non dá da mesma maneira ¿no? pero eh, o cultural obviamente é unha celebración cultural e por tanto é unha celebración do idioma porque sí. non se pode deslindar unha cousa da outra, incluso en manifestacións artísticas que a veces poden parecer eh, que están máis longe do idioma como por exemplo a, o espazo arte que temos ¿no? e no que hai eh, dez galerías de arte eh, pois, está igualmente ligado a, a, a existencia, a vida, a vitalidade do idioma, e entón, o cultural, eh, además de ser unha celebración cultural, é, obviamente, unha celebración do, da potencia da lingua para sostén unha cultura. Uhum. -huh. Bueno, eh, eu non sei para si, si, xa des moitísimas cousas e, en realidade ten des moitísima no documentación con respecto a, a, a vosso traballo pero nas estadísticas seguro que se atopan pois moitísimas presentacións de libros e moitísimas formas de, de bueno, moitísimas persoas que, que, que estarán aí con vosotros a, a, a apuntando a... Qual é o libro que mellor se pode coller? Eh, non sei Os propios autores e os, os presentadores seguro que estarán aí o carón de todos os que se acerquen para poder asinarlle eh, ese libro que se presente tamén, non? Sí, temos, eh, digamos, de actividades literarias, temos unhas 20 presentacións de libros, Cari. ou hai que engadir as firmas que organizan cada unha das sectoriais, Libros, uh, mayoritariamente eh, novidades. Pues por exemplo, vai estar man lo vivas co seu último libro, Vai uh -huh. estar Antón Reixa co seu último libro. Vai haber tamén eh, unha presentación do libro de, de rompente, que tamén é novidade que recolle eh, obras. De, de, de cando rompente era novidade uh -huh. e, e logo temos bueno, Un sinfín de libros das editoriais De Xerais, de Galaxia Que van uh -huh. eh, presentando o seu catálogo E logo temos eh, Digamos Unha actividade eh, Que ten que ver tamén con un libro Que vai aparecer próximamente Pero que, que foi Que ten, digamos, vida propia Ademais do libro Que é esa celebración que vamos a hacer o domingo día 1 arredor da denominación por parte da Real Academia Galega das eh, pandeleteiras como figuras a reivindicar e a celebrar durante durante 2025, claro. Sí, efectivamente, As... nos vamos nos vamos a ter aí, hm, non no sei sé si, se si se eu podo así, pero vamos, como se si fose a primeira actividade arredor deste argumento e mm. vamos ter un grupo de pandereiteiras e un grupo de escritoras a, tra a través de unha asociación que se chama Somos Pandereiteiras e que explican un pouco eh cal era a entidade e os procesos que seguían e a vida eh, cultural que tiñan as pandereteiras hai eh, anos en Galicia e como foi preservado ese legado e, e cale a vitalidade que ten agora, non? Uh -huh. E iso está ligado a un libro que aparecerá no primeiro trimestre de 2025 e, eh, digamos, outra das manifestacións no que Culturgal quere poñer especial fincape Porque supón tamén a conservación De unha cultura Que tamén está ligada á conservación do idioma Por suposto Moi ben, moi ben Bueno, fantástico Escoita, falando de, de estadísticas Seguro que tens estadísticas de, de persoas que asistiron Por menos o ano pasado Perdón, perdón, dime no, no, Digo que superan o inimaginable ¿no? Pois pues o ano pasado Tuvemos eh, 10.000 visitantes Aproximadamente Unos redondos Eh, dos que, si non recordo mal dos mil quinientos eran nenos e nenas eh, e isa foi unha cifra que significou que significa unha recuperación porque despois da, pan, da crise da pandemia, cultural ah. estuvo moi afectado polas dúas cousas ah. eh, a, a pandemia impediu a celebración física de unha das edicións ah. Y, y, es, y, y recuperar los 10.000 visitantes, supuso su el año pasado, en cierto modo, eh, volver a recuperar la vitalidad anterior a crisis a pandemia, que es algo que, que, bueno, que, que, que sí. teníamos que hacer, que teníamos que conseguir, y en ese camino de ir recuperando cifras, de ir recuperando visitantes y públicos, en lo que estamos ahora. Claro, e eh, iso a mellor obrigabos a cambiar de, de, de espazo, porque ao mellor para poder recibir a tanta xente eh, tendes que buscar outro lugar moito máis aberto onde quepan, onde poidan claro. entrar moita máis xente, non? Bueno, eh, a futuro iso estaría ben, non? Que me daramos tanto que non coliésemos en Pontevedra pero de momento creo que, que hai sitio en Pontevedra para estar vale. por outra parte, tamén é verdade que xa desde o ano pasado o Culturgal puxo en marcha eh, unha nova línea de funcionamento que se chama Culturgal Expandido, hmm. co que visitamos durante dous días eh, outras eh, pobacións. O ano pasado estuvemos en Vigo, este uh -huh. ano estuvemos en Arzúa, e iso nos dá, digamos, outra dimensión, ese, esa idea de que o Culturgal vai ir xirando sin eh, abandonar, digamos, a súa data de de Pontevedra, claro, digamos, claro. a data de decembro, Pero eh, a nosa intención é que en anos vindeiros, como xa empezamos a facer, é ir é que o culturgal vaya xilando por determinados sitios con unha especie de mini culturgal, que nós chamamos culturgal expandido, Ajá. e que significa que durante dous días eh, temos como unha programación que sigue a filosofía do culturgal de que estén moi combinadas distintas disciplinas artísticas, de que haxa moita variedade, de que haxa variedade seleccional, e eso nos vai acercando a públicos distintos e tamén vai familiarizando A, a xente co culturgal uh -huh. e que culturgal se vaya incorporando digamos a vida cotidiana da cultura en distintas pobacións Fantástico, esa expansión tamén sirve para que, para dar máis, máis vitalidade ao culturgal Claro que sí Unha cousa eh, o, o... Para os nosos ointes escoitantes e algunhas persoas sí. que tamén se... O, onde está situada precisamente, o, o erradicado, o, o, o lugar onde poden as persoas achegarse para, para entrar no, no culturgal? Está no Pazo da Cultura de Pontevedra, no recinto feiral que queda, bueno, que fai complexo eh, arquitectónico co, co Pazo da Cultura. Ajá fantástico bueno, vai a ser seguro que tres días de, de efervescencia cultural en todos os sentidos, bueno, que elícer verá a xente que non vexas claro, no, no, que además ao haber tantas actividades claro. seguro que os que se achequen van ter que elixir, non? Sí. Efectivamente, efectivamente hai unha, unha das intencións en certo modo unha das intencións eh, non sei se dicir simbólicas do culturgal eh, porque no culturgal <coughs> digamos que eh, o apelido de culturgal é feira feira das culturas galegas e unha das intencións que, que queríamos recuperar para a culturgal era a idea do ambiente tradicional das feiras non mm -hmm. no que hai Eh, un pouco de mercado, mm. un pouco de diversión, un pouco de música e un pouco de, de, de comida, non? De gastronomía, y, vamos y De gastronomía, efectivamente <risas> Entón, un pouco todo eso xunto, sí, sí, aquí sí. domina, desde logo, o carácter cultural claro. Pero sí ese efecto de rebumbio festivo que había nas feiras e que significaba Ademais da, da, do mercado, significaba un punto de encontro para as vexinanzas das parroquias ou das sí, provincias sí, sí, cercanas. Sí, uh -huh. e, ese ambiente de ir a, a pasalo ben eh, é, o, é o que tamén queremos que suceda no culturgal, que haxe un pouco de rebumbio, que a xente eh, teña un pouco de competencia por, por ver se si, si vou a ver unha película ou a escoitar a un músico ou a atender a un escritor ou a un escritora. Eh, esa competencia eh, funciona porque aparte eh, ten un sentido práctico tamén, iso nos axude nos axuda a, a distribuir un poucos públicos e que um, cando xuntamos grandes cantidades de públicos pues, o sábado pola tarde ou o domingo tampouco dé a sensación de que hai un agobio sino de sí. que os públicos están repartidos porque temos cinco escenarios e uh -huh. entonces en ese sentido vanse repartindo e cada un mira, pero A ventaxe que nos ofrece isto é que cando alguén vai porque lle gusta a música, pero finalmente pon a orella tamén en alguén que está presentando un libro e se queda con esa idea uh -huh. o que facemos é ampliar públicos para todo o mundo claro, ¿no? claro, claro. Por, por contagio realmente sí, sí. eh, eh, hai xente que vai pola música descubre a literatura xente que vai pola des la literatura descubre algo de teatro uh -huh. eh, hai xente que vai polo teatro e eh, descubre algo de cine claro. Y esa combinación de cousas que pertencen eh, a mesma cultura eu creo que enriquece un pouco os públicos que, que os fai estar máis activos non? e o público cultural creo que é activo de partida claro. e, que, e que esa posibilidad de poder escoller entre varias ofertas resulta estimulante fantástico ah, Bueno, y yo que me acabas de comentar, que, que, que también tengo gastronomía, el efecto de decir, uh, descansamos cinco minutillos o diez para tomar un petisco, lógicamente eso es, eh, bueno, un, una, una, algo que, que no se acostuma a ver en todos los... Porque como una feira, esto es como una claro, feira. Claro, claro. Efectivamente. Eh, bueno, vos sabéis que o, o mundo cultural está moi ligado aos bares ¿no? sí. <ríe> sí. Sí. <ríe> o sea, sí. eu creo que moitas manifestacións culturales non terían sentido se si non hai algo de hostelería despois sí. ou antes ou as dúas veces acompanyado, claro que sí <ríe> é, eso de claro, cantos sí, de eso. taberna, foliadas e eh, así, eh, lógicamente están eh, precisamente moi relacionadas que, sí. que, que sería do teatro se si non puderas xa tomar unha cerveza para eh, comentar eh, se si te gustou eh, ou non a obra E este tamén é un acto cultural Así que nos uh -huh. intentamos que iso suceda Dentro do mismo culturgal uh -huh. Que a xente vexa, eh, escoite, uh -huh. fale Tone algo E que, que poida pasar un día entero Se quere eh, Atendendo a todas as, a todas as manifestacións uh -huh. eh, Con público que pode ser familiar decir, Orientado a distintos tipos de público e que poidan pasar casi como un día de romería no cultural, de romería ah, cultural, sí, claro, sí, sí. Eh, recuperando ese ambiente, divertíndose y todo eso non vai quitar de que se aprendan cousas, que se descubran autores ou autoras que que que ache unha canción que se quede fixada na cabeza e que logo eso provoque en, en 2025, pois pues, que se vaya a outros concertos ou que uh -huh. ou que se compren libros de determinados autores ou que se vaya ao cine porque se viu un adianto de unha película, de longa metraxe determinada e, en fin, que, que sexe estimulante para ese momento, no momento en que vas, nesa fin de semana de Culturgal e que logo deixe portas abertas para seguir coas actividades culturais o resto do ano uh -huh. en función das pistas que se colleron en Culturgal Ajá uh -huh. uh -huh. Fantástico, sí, sí, é unha cousa extraordinária. O feito de que, bueno... Eh... Eu, eu digo descansar ese cinco ou dez minutiños para tomar un petisco pero que precisamente o, o que se ofrece seguro ir seguro pois o mellor non é o, o que ofrece un bar o que ofrece pero, un catering especial pero en realidade eso acompaña porque a persoa que que, que vai a, a, a asistir a unha presentación de, despois ten previsto o, escoitar unha peza de música ou escoitaron un, un, unha actuación determinada loxamente o esco escutar unha persoa lendo unha poesía claro, claro, es, claro, te, claro descansar tomando petisco é, é agradabilísimo, lógico non, sí, sí. non, no, no, de feito pola propia disposición que nós temos no recinto feiral, é, é incluso probable é posible, de factible tomar algo mentre escuitas un concerto porque é, a disposición é, é. da cafetería está cerca do, do escenario destinado fundamentalmente a música mm. eh, logo nos pola propia pola polo programa, e pola organización do programa, temos as actividades sementadas por horas, é dicir, cada actividade dura 45-50 minutos, uh -huh. e despois se pasa as seguintes actividades, e entón aí sempre hai como un momento no que podes descansar, ou podes tomar algo, podes pasear, ou mercar algo nos postos que que, que, que foron ponendo, que, que van ponendo as distintas uh, marcas, énndase eu creo que ainda que o programa é intenso a maneira de disfrutálo pode ser relaxada mm. e eh, eh, eh, pode eh, pode ofrecer como, como moita diversión e moito coñecemento a que en vai Ajá. Fantástico o volvo a repetir parece que me repito coa palabra de fantástico pero que en realidad eh, te ten que ser unha un, unha celebración moi chea de, de de cousas importantísimas para que todos os que estén interesados coa cultura se divirtan e o pasen ben como ti dicías hai un momento a participación dos cativos a pesar de ser nunha fin de semana o mellor non, non está moi, moi estendida pero seguro que moitos colexios e moitas persoas a nivel extraescolar seguro que estarán xa pedindo entrada non temos temos como dúas eh... Eh, digamos, dúas manías da organización Ovenres, temos unha serie de actividades Xa eh, pechadas Para centros que se apuntaron se van a vir, van a vir eh, En función das edades eh, Unhos 20 centros, máis ou menos Ay, Non todos os centros enteros Sino aulas, sí, sí, sí, eh, sí. clases de, de 20 centros da De, de da comarca de Pontevedra e despois un, alguns da zona de Coruña e alguns da zona de Santiago Carai. e despois eh, a partir do vendres pola tarde sábado e domingo que temos eh, un escenario destinado a actividades eh, de carácter infantil e aí prácticamente non, non paramos de, de, de, están as actividades casi encadenadas de maneira que eh, os rapaces teñan sempre en ese escenario algúnha actividade que ver, algún obradoiro no que participar, e tamén temos a unha persoa cuidadora para, para a rapazada así un pouco máis pequena, que, que, que as pais e as nais necesiten algún tipo de asistencia, e que tamén eh, ofrecemos a xogos para que, bueno, poidan estar digamos, no espacio infantil un tempo máis ou menos ó, eh, amplio que les permita divertirse e os pais pois, tamén darse unha volta polo recinto e facer algo de vida cultural. Bueno, é que ademais esa estrella tan tan importante a nena e o grilo, pois para sí. os para os cativos vai a ser ah. un... si sí, a nena e sí. o grilo o, o camiño das cores, non? A, a, Efectivamente. Eh, eh, eh, eh, que que máis ben según teño entendido, ou lo menos eh, si me informei, que eso ten moito que ver para a familia, un espectáculo familiar sí, sí, que é, que... Un, é un espectáculo bueno, pois pues, eu creo que o Anena e o Grilo seguramente eh, eh, a saga teatral é eh infantil e incluso diría eu, que sin sí, infantil máis importante, máis exitosadas que mm. se viñeron produciendo en Galicia nos últimos dez anos Últimamente, sí, sí Sí, o, sí, sí, eu creo que sí porque en desde o punto de vista musical eh, das cancións que se foron produciendo eh, para esos espectáculos pois pues, eh, eu creo que hai eh, pezas que marcaron un tempo mm -hmm. e logo desde punto de vista escénico ¿no? en realidad é, unha, é un musical musical musical infantil, desde o punto de vista escénico, eh, pues eu creo que é unha das ofertas eh máis interesantes ou máis atractivas que pode ter hoxe eh o género infantil e esta estreia no Culturgal e además mm, por lo que dicho Magín, Magín esta esta vai ser a, a última a, sí. a o último capítulo da saga da nena e o brilo. Sí, dixo que se despedía, te dixo sí. que se despedía. Bueno, pero pero Magín é un grande artistazo e, e, e, claro. que velo hasta hasta si, si, si asistimos a un monólogo del xa xa as carrilleras de risa, sí, ¿no? <risas> Efectivamente, imagina además estuvo no, no formato monólogo, sí, sí. estuvo en Arzúa no no Cultural expandido. Ah, mira, eh, Entonces, sí. tómelo, témolo no Cultural nas dúas versións en, en bueno, en duas das versións que sí, sí. que ten para para a traballar, sí, sí. para actuar y entonces bueno, creo que hay desde o punto de vista do xénero infantil, logo nos temos eh temos pois pues, unas 10 horas de, de oferta de espectáculos para nenos dentro para nenos e nenas dentro do recinto. Sí. Y entonces creo que a, tanto a oferta infantil como a de público adulto, logo tamén temos unha oferta de de De, de videoxogos producidos en Galicia de, de presentación de videoxogos logo temos unha serie de performances artísticas eh, logo temos eh, eh, temos unhas colaboracións de danza mm. tanto con eh, a USC como con a GADIC e eh, logo temos o Vene Baila para sí. que a xente o domingo pola maña veña a bailar ali veña Ajá. a bailar ainda que non saiba porque <risas> é importante non hai que saber para bailar, para divertirse claro, non hai que fazer unha coreografía e aí queremos recuperar pois, esta especie de, de, de encontro eh, popular no que a xente iba, bailaba ou cantaba, ou tocaba pandeireta, y eso era un elemento de diversión comunal que xeneraba un modelo cultural decir en fin, era algo que esto tamén é algo do que se vai celebrar en Galicia durante o ano vindeiro, durante 2025 e ese espírito que a mí me parece que é un espírito que casa moi ben coa idea de cultural, de evento de encontro de celebración cultural, evento no que a xente vai e pode divertirse e ao mismo tempo pode falar e pode cantar e pode bailar e toda esa diversión ou todo ese entretamento que tamén sucede Eh, a xuda favorece moito a idea da cultura na que vivimos uh -huh. Porque no fondo é unha festa cultural E, e esa idea eh, asocia a cultura con, con cousas eh, divertidas uh -huh. Que en ningún caso privan de que eh, teña o seu aspecto serio E o seu aspecto profundo E que desde aí Eh, poidamos seguir eh, interpretando a vida desde o noso punto de vista e xerando, digamos, esa, esa identidade que xeran as culturas cando suceden decir, cando, eh, as que xeran os feitos culturais e cultural pues, é un feito cultural eh, que, en certo modo, non quere deixar de moverse desde o que nos producimos e desde o que nos divirte e desde o que nos educa en certo sentido De, de verdad que esa participación que, que, que disti de, de, de, de que o, o a xente poida disfrutar aínda que non saiba bailar é, é algo que entonces, pues, entonces iso si iba ben para min Pois pues sí. sí, porque o importante é estar eh. Eu creo que eh, eu, por exemplo, nunca Nunca fundos que bailei nas verbenas E sí. eso marcou a, mi, a miña biografía sí. <risa> Porque eu era dos que Digamos, tiña tendencia a estar máis cerca da barra sí. Do, do, do bar da comisión sí. E eh, entón, eh, creo que aí alguén Cando tiña 12 ou 13 anos Non me explicou que podía E sí. por mal que collera os puntos Ou por mal que dera os pasos Había algo máis importante que bailar que era o encontro coa xente que bailaba, non? É, que, que, porque no fondo é unha conversación, sí, non? o baile ao final é unha conversación co corpo, pero ainda sí. que tú teñas un diccionario máis ou menos eh, reducido de palabras, podes comunicarte, non? e hai moitas cousas que podes facer, non é como cando no. alguén viaxe un país pero non domina o idioma, bueno, ao final sale adiante e ao final pode eh, establecer conversacións, e eu creo que esa conversación é cultural, Eh, a través do baile e a través da música na que ti participas eh, creo que é moi importante mm, para explicar por que é útil a cultura no? claro, e claro. eh, por que é útil a cultura desde o punto de vista da diversión, obviamente pero tamén por que é útil a cultura na creación de lazos entre a xente de conversa, mm. de proximidades, de entendemento e creo que eh, o culturgal por la su disposición, por las sus intenciones eh, ten que ser ideal para esto Fantástico, outra vez, volvo a repetir a mesma frase Pero que, que é que non me sai outra A verdade que, cual, no, é que a los, ben, eh, con, en fin. convidar a todos No, moi ben Convidar a todos os nosos ointes e seguidores Que, por certo, reemite o noso programa Mañan a, a, a partir da tarde da tarde En Radio Roncudo E tamén en Radio Neria E, e, e tamén en Radio Fene Bueno, que, que estamos encantados de que se escoite Quero decir que o importante é eso Que se escoite a nosa comunicación Eh, queremos que eh, desexaxe moitísimos éxitos porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto, xa sabes que, que, esto, que ti tiras éxito en traballo que estás a facer Bueno, pues entón chamádeme todas as semanas Todo lo que poidamos Todas as veces que poidamos A verdad que é un, é un primeiro contacto Pero que seguiremos seguiremos eh, eh, Incomodándote, entre comillas Para que nos pero... des noticias e novidades importantes que, que no, o, o culturgar non acaba somente non acaba precisamente o día un Porque parece no. ser que ten moitísima eh, vitalidade ¿no? sí. sí, temos moitos plas por ano que ven eh, De ampliación, de de ter máis presencia no mundo cultural galego ao longo do ano, e entonces eu creo que vai haber máis noticias de Culturgal 2025, 2025 e que terei motivos para que me dea de sorte teñamos éxito e, en conxunto e eu tamén vos agradezco moito esta atención que prestades a Culturgal porque creo que, que, que está ben, e que nós queremos contribuir tamén a crear comunidade, que a xente se sinta eh que forma parte de una cultura, de una cultura que, que es divertida y que acoge y que y que nos ayuda a entender mejor el mundo y a estar mejor en el mundo. Pois, pois eso os nosos sí, ointes os, os galegos do Mediterráneo xa están interesados, ao menos xa están eh, eh, Sí, inter... xa están por aí. Sí, nas na, na, nosas redes están dicindo que que que desexemos moitos éxitos. Tamén de, de, de Suiza, Suíza precisamente ah, sí. máximo, e di, dale mucha suerte a esa gente. Osché que de Noravoa eh Para hasta outro momento, Camilo, muitísimas gracias. Hasta gra queirades, un millón de gracias. Por... Muchísimas gracias a ti por atendernos, ¿eh? Nada, para eso és es tú. Uh, de cando queirades. Vai, bueno, un aperta grande. Apertas. Hasta logo. Bueno, pois pues despedimos a Camilo desexándolle, como dixemos, pois pues, todo o millor ne neste traballo que están a facer e que teñan moito éxito, que como xa dixemos moitas veces, menudo aceira, menudo aceira sí, sí, sí. en ese nese cultura gal. Vale, vamos a la... Continuamos con música Son para mí Nelgar dos sueños Sentas Y fantasías En fin No meu cuarto Hay un balón Un mecano Y más un tren Y un cabalo de cartón Que galopa Moito y pen Teño bonecos De goma De cartón Y de papel Chaman se barriga verde, te uh, e te hai saber Teño bonecos de goma, de cartón e de papel Chaman se barriga verde, te uh, bululu Sen cuatro pincis e fa má, sen tunes as radio